מזמור י"ד. למנצח, לדוד. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. השחיתו, התעיבו עלילה, אין עושה טוב. אדוני משמיים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל, דורשת את אלוהים. הכל שר, יחדיו נאלחו, אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו כל פועלי אבן, אוכלי עמי אכלו לחם, אדוני לא קרעו. שם פחדו פחד, כי אלוהים בדור צדיק. עצת עני תבישו, כי אדוני מחסהו. מי ייתן מציון ישועת ישראל, בשוב אדוני שבות עמו, יגל יעקב, ישמח ישראל.